Oporraldietan zenidekin elkartzea izan ohi dugu lehentasunetako bat, baina gure gizarte kontsumista honetan mai baten inguruan bazkari eta afari oparoak batetik, sarritan gelegizkoak eta olentzerok ekarritako pari mordoa dugu aginbutakoa bete behar. Baina krisi garaiotan ezer berezirik jateko aukerarik ez duten familienko purua aski emendatu da, Euskal Herrimaian, 2000 behatzizgerozik, Sekuz Katolik, Karitas Internacional eta Elikagaien Bankuak erakundeek urtean bezala gabonetan ere jasotako janari banaketarako eskaerak bikoiztuekin direla diote, baina Olentzerok ere nabaritu du krisi ekonomikoa eta lehen opari mordoa zenaren parte handi bat saltokietan geratu da saldu gabe eta aurran hitzek ez dute Olentzeroren bisitari jaso. du Pampino hori, ama ama ama egin kasu, jo, o, ama, baina naidu hori? Hirugarren pisoskoa bai, jo, o, egin kasu, ama ama. Ho, baina egin kasu. Benda ama ba. Gogoarekin geratu behar izan dira aurrasko, baina aur guztiek dute opari baten irekitzeko ilusioaren eskubidea eta zenbait erakundek famili behartxuenen platerak betetzeko eginaletan ari diren bezala, beste batzuk ordea aur behartxuenek ere euren oparia jaso bezatela bermatu nahi dute. Gurutze gorria dugu horietariko bat, gipuzkoan esaterako, olentzeroka antzi bituen etxeetara ilusioa eramateko jostailuak biltzen ari dira, Urtarri bia bitartean, gurutze gorriak, herriz herri dituen egoitzetan jasoko bituzte, herritarrek egunotan eramango bituzten jostailuak. Oiana eguez, kanpaina honen eramaileak azaldu digunez, biltzen bituzten jostaiu gehenak, bigarren eskukoak izanarren, baldintza honetan egotea, galde giten dute. Ba, ya eskota, bueno, eskertzen da, bai, jendeak, labialtzea, ematea, jostai guztia, baina, bueno, pixka kondutan izanberda, ba hostalioiek ba e, egoera honean egotea e, askotan batortzen dira apuskatuta ba, edo markotuta, beste batzuk ba piezasak batetskie, ordunagoena okay. bueno, e, eskatzen da, ba, bueno, albada posible ematen diren hostalio guztiek ba pixkat egoera honean egotea bai beste batzuie emateko direlako. Bueno, ba asira batean e, ba, ezit, e, e, gerra jokuak etorrelakoak ez izatea ba, eska, e, eskatzen da, ba, pixat, e, bueno, da adera, si, bai pixkat eh edukativoa, bueno, eztaken bai bai pixkat ba, Umeen artean ba sexistak edo ez izatea. teama bai, eta ba ume batentzeko baina ez kantzako guztientzako bai, posible ba, izatea egoera ekonomikoa latza da, ez dira dendak ustutzeko garaiak, baina olentzerok ekarritako pariak jaso bituzten aurkeienek, dagoeneko erabiltzen ez dituzten jostailua bituzte, etxean aztuak, eta aurbat jostaiu bat, lelopeko kanpaina honen bidez, milak aur behartxuen ilusioa harra hainbat tona jostaiu biltzea espero dute iaz bezalaxe. Ba, lehen urtean ba, irlaun poz tinguru tona jasotzen, jostaiu asko-asko-asko jasotzen dira, uh -huh. eta orduan ba, bueno, ba, eskerrienez dena eskeintzenak hostalio asko jasotzen dira baina batzuk azkenean ba bota berrezuten ditugu eta horretatik ba bueno gehiengo erabilgarri izaten da eh? baina bueno piskat, ba, esket, eh, eskatuko ganok jendeari ematerako orduan ba pizkat kontuan izateko aurrean azaldu ditugun beste kontu horiek guzterei bai presatu ber dugu ba gero ja hostalio eh, kenteko eguna urtarriaren 3a izaten da Eta mundu bueno, bitarte horretan bah, jasotzen ditugu neinea, ba presatzen ditugu eta horrela ja hidulako, eh ja, ditugu ja hostalio guztiak uh -huh. ja, emaitzeteko. nei ere ezina astu dezakegu gure gurasoek, gure aitonaemon, aitatzia amatziek ez zutela gaur egungo jostailuen beharrik izan jolasean ikasteko eta behar bada bizidugun gizarte teknologiko eta kontsumista honek eragindako beharretatik aratago. antzinako jolasteko manerak berreskuratzea ere bada aukera bat inaki olaskoaga psikoterapeutak asaltzen digunez antzinako jostailuak txuribeltzean bizi ginen garaikoak Haukera ezigarri bezain gomendagarriak baitira. noski ba, enuski, e, lehengo hostailuak, ba, xinpleoak ziren, eta askotan, argi eta garrizatuko ezteuden hostailurik ere, edo ze rekabuztekin pilota batekin baizitekeen. Gaur egungo hostailuak berriz, ba, bueno, automatizatuagoa daude, eta bere kabuz da biltzera, nolapait begiratu baino ez egin behar batzutan, edo... Mm, alere parte hartzea askatzen bali maute, pertsona baten ba, parte artea askotan. Zentsorretan ba, hostailoak daukan e, funtzio garrantzitsu bat, hau da sosialitatea lantzeko balio dezakela ba, galt du liteke. Beraz, ba, bueno, ba, niko mendatuko nuke zentsorretan, ba, hostailo zaharren e, e, ikutu aurra mantentzea. Ba, askotan Alik eta xinpleena izan da, ba, ordoa eta zormena lantzeko okera gehiago ematen bai dute. Ba, margotzeko tresnak, telak, bezeri gabe kartoiak, askotan alako gauza xinplekin e, indizakete eurrak, indizakete aurrek euren sormena garatu eta azken fina zormenaren bitartez aurrak ikasten duena da, bere barnea munduan e, zabaltzen, nolapait, edo eragin izaten munduarengan gan, ba, bere kabuz eta bere moduan. Zenturetan, e, kanpoko gauza xurgatu baino, berak sortu, eta bere burua osatu, nolapait, kanpoko arekin jarrita. Eta horretarako esan dugu bezala, ba, formari gabeko materialak erabilita ere, primera nire zakez. Berriz da ba, jostaluak dena egiten baldin badio egina, ba, ikusgarri izan daiteke, berbala heldua da, ere az, lasaitzu eteeke ondo delako, baina hori jolasteko baliobalu. Irri parkto lo batmaktu dio lao beltari. Hala, modu bateko zeinbesteko jostaiuekin, olentzerok piztu ez dituen irri sortzen aleginduko da gurutze gorria, egunotan biltzen ari den jostaiuekin. Irri farra jaldoi bat margotu, diogu mundu zaharri, bere buruari pirandoan, nahi gabeko bidaiari. Zatibak eratun berri Zatibak eratun berri